פרק י: נקטה נפשי בחיי, אעזבה עלי שיחי, אדברה במר נפשי. אומר אל אלוה, אל תרשיעני, הודיעני על מה תריבני. הטוב לך כי תעשוק, יגיע כפיך, ועל עצת רשעים הופעת. העיני בשר לך, אם תראות אנוש תראה.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 הלוך חלב תקפיכני וחג גבינה תקפיאני. עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשוחכני. חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי. ואלה צפנת בלבביך ידעתי כי זאת עמך. אם חטאתי ושמרתני ומעווני לא תנפקני. אם רשעתי, אללי לי, וצדקתי, לא אשא ראשי. שבע קלון ורעה עוניי. ויגאה כשחל תצודני, ותשוב תתפלא בי. תחדש עדיך נגדי, ותרב כעסך עמדי, חליפות וצבע עמי. ולמה מרחם הוצתני, אגבע ועין לא תרעני, כאשר לא הייתי אהיה, מבטן לקבר ובל. הלא מעט ימי וחדל, ושיט ממני ואבלי גם מעט. בטרם אלך ולא אשוב, אל ארץ חושך וצל מוות, ארץ עפתה כמו אופל, צל מוות ולא סדרים, וטופע כמו אופל.